Liefdes, vandag kom ons by Daniel 12. Ek wil gauw net vinnig met die deur, aardloop door die hoogtepunte van hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 sien ons die afloop van die Persiese reik in die eerste twee verse van Daniel 11. Die Persiese reik was daar een klompie konings waarvan ons in die Bijbel lees. Kambises Smerdes, Darius die Grote en Xerxes of wat in Ester Ahasveros genoem word. In sy regeertijd was van 486 tot 465 voor Christus. Toe hy uiteindelik die mislukte veldtoegaat het teen die Grieke en dan sien ons die opkomst van die Griekse ryk in Daniel hoofstuk 11 vers 3 en 4 daar weet ons reeds uit hoe die vorige hoofstuk uit hoofstuk 8 bijvoorbeeld van Alexander die Groote van 334 tot 323 toe hy dood is voor Christus en sy koninkryk is uiteindelijk tussen sy vier generaals verdeel Cassandra was in Macedonië die koning Lassimachus in Klein-Asie Salukies in Syrien, Ptolemaeus in Egypte En ons lees ons baie in die Bijbel van hier die strijd tussen die Ptolemeers, sy nageslachte van Egypte en die Sileokide, die Syriese koninkrijk van die Syriers, net boe Israël. So Israël was tussen hierdie twee en was baie keer die bal wat tussen hierdie twee rondgeskop is in hulle nageslachte. En daarvan lees ons ook dan verder in Daniel 5. Uh, 11 vers 5 tot 20 word hierdie spel nou beskryf hoe die tolemeers en die selekide, die koning van die noorde en die koning van die suide, die heel tyd tegen mekaar die strijd voer. In vers 21 tot 24 sien ons die opkomst van Antioogos um, en sy veldtochte. Ons lees vooral van Antioogos 4 Epiphanes wat in die geschiedenis bekend is vir sy vreedheid teenoor die kinders van die Heere, um, van dit wat hy aangevang het, sy Egyptiese veldocht, daarvan lees ons in vers 25 tot 30, sy vervolging van die jode, vooral vers 30 tot 35, en dit het vandag betrekking, um, hy het die offers, wat in die ochend en die aand, elke dag in die tempel gebring is, het hy gestop, en dit kon nie meer plaas vind, nie. en, en, um, tot uiteindelik, en dit is my tref vers 35 praat van die klein hulp, die biekie hulp in haar plaas. Um, en dit was die makkabeerse opstand. Jy het al gehoor van die buitenbibelse boeken, die geschiedenis van die makkabeers, Jacob Makkabeers en sy seens, en dit is aangrypend om te sien hoe die Heere, hierdie klompie Israelite of Jode, uh, die genade geskenk het om van die machtige, Griekse, die Syriese reik ontsla raak. Dan word die arrogantie van die koning beskryf van hierdie Antioogus in vers 36 tot 39, die einde van sy koningskap in vers 40 tot 45 en dan kom ons nou vandag bij hoofdstuk 12 en luister op, luister mooi na die beskrywing wat daar plaas vind. Die klompie V wat ons van gaan lees die eerste vee is die vee van verdrukking, so kyk daarvoor uit in vers 1, en dan gaan ons weer lees van die versterking, die tweede vee, en luister bykie daar na die engele wat daar er sprake is in die gedeelte, daar is een paar, dan gaan die vee hoor, ook van verlossing, selfs in die eerste vers reeds word daar gepraat van die verlossing en verder, en dan uiteindekom ons by die vee, van die verheerliking, dit is vooral vers 12, en van ons tekstverse, wat hy gaan hoor, hoe dit gaan lijk. Nou goed, ons gaan wegspring, en uit die woord van die Heere lees, en ons wil graag met eerbied, en ons sag luister, want die Heere self met ons praat, en daarna antwoord ons in gebed. Daniel 12 vers 1, En in die tyd sal Michael die groot fors wat oor die kinders van jou vol staan optreen. En het sal een tyd van benauwdheid wees, as daar nie gewees het van dat die volk bestaan tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word. Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak sommige tot die eeuwige lewe en sommige tot grootsmaatheid verewig afgryslik. En die verstandige sal glinster, soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot rechtverdigheid lees, soos die sterre verewig en altoos. En jy Daniel, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die tyd van die einde toe Hy sal dit deur soek en kennis sal vermeerder. En ek Daniel het gesien en kyk daar het twee ander gestaan een diskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier. En een man het aan die man en een het aan die man met die linne bekleed wat bo oor die water van die rivier was gesê, "Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?" Toe hoor ek die man met die linde bekleed wat boor die waters van die, wat, die water van die rivier was. En hy het sy rechterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewig levende. Een tyd, tye en een halve tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hier die dinge vervul word en ek het dit gehoor maar nie verstaan nie, daarom het ek gesê, my heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, gaan hier Daniel, want die woorde, bly verborgen en verseel, tot op die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiver, en gelouter word, maar die godeloose sal godeloos handel, en geen een van die godeloose mense sal verstaan nie, maar die verstandig is sal verstaan. En van die tyd af, van die tyd dat die voordierende offer afgeskaf en die ontzettende gruwel opgericht word, sal 1290 da verloop. Wel gelukzalig is hy wat blij verwacht 1335 en 1335 da bereik. En jy, gaan hierna die einde, jy sal rus weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Net tot so ver ons skrifleesing, mag die Heere verheerlik word, door die verkondiging van sy woord, kom ons bid sam. Oe Vader in die hemel, ons besin u vandag as die kinders met, met dankbaar hart, Heere na die droe wintertijd het hierheen gegeen ons juig daar oor. Ons juig dat die nieuwe lewe geef. Dat ons wat baie keer ook maar doods voel in ons eie bestaan. Door u die genade ontvang dat ons met 'n eeuwigheidsperspektief kan lewe. Nie net vir hier en nou nie maar vir die wonderlijke wat vir ons voorlee. En daarom is ons gebed, vandag Heere, laat reen dit in ons hart. Dat ons in die innerlijke mens met levensvreugde en met kracht kan leven. Oe Vader, u ken die dinge wat op ons harte druk en ons... Ons bring het vandag opnieuw tere Jezus en ons leed het aan die kruis, aan die voete neer en ons vraag dat hy vir ons die wijsheid en inzicht en kracht en genade sal verleen om dit te kan hanteer. En so wil ons vandag intree vir hulle wat die help en bijstand nodig het. Heer Jezus, ons denk in die tyd aan aan ons kinders, ons bid vir ons kinders in die laarskool, maar ook ons hoerskoolleerlinge met hulle examentijd en ons vraag, Heere, dat u vir hulle die genade skenk om te onthou en te herroep en goed weer te gee, dit wat hulle gememoriseer het. En so draas ook aan u op ons theologische studenten en ons vraag dat u ook met ons opvoeders sal wees en hulle sien en hulle arbeid. Heere Jezus, ons bid vir ons jongen Mense wat werk en ons vraag dat jy ook vir hulle die genade skenk om verheugde te vind in hulle arbeid en jy daarmee te verheerlik. Ons bid vir ons hiebelike jere, ons vraag dat jy ook daar vir ons genade skenk om jy wil te doen, want ons doen dit nie altyd nie ons vraag jere, help ons. Ons bid vir ons verbondsgesinne en ons dank jere dat jy met elke gesin wat deel is van die, die kudde van u op een besondere manier werk, en ons vraag Heere, geef vir ons inzicht in die wil, maak ons getrou en verstandig, en volgens die wil te leven. Heere Jezus, ons draag ook die werk van ons kerkraad aan u op, ons ouderlinge, wat waak oor die sakramente en die verkondiging van die woord, en ons diakens wat ook met uiwer, die baramhartigheidsdeel van die bediening hier aan teer. En ons vraag, dat jy ook hulle liefde skenk vir jy saak en jy werk. Wil jy gee, dat ons ook, soos verstandige, sal bezig wees met die verkondiging van die woord, waar ons gaan, dat die woord verspreid kan word, vooral in die sendingveld van ons boerevolk, wat op die oomlik zwaar krij, en ons, ons dra ons volk aan die op, en vraag, jyre, help ons, so ons bemoedigers kan wees, ondersteuners kan wees, die draars van die goeie boodskap van hoop, wat hy in die woord vir ons gee. En dan dra ons vir aan die op hulle wat besondere beproeving beleef, wat, wat pijn het, wat op die oomlik hier sit, wat ongemakkelijk is. En ons vraag dat hy die pijn sal verlicht. As bid vir hulle heren wat in die harte pijn het, wat sikkel om dit te hanteer en te verwerk. En ons vraag, dat hy met hulle sal wees wat rouw door verliezen in hulle lewe en dinge wat vir hulle zwaar is om, om te hanteer. En dan bid ons as gemeente vandag in die besonder in ons wil intree vir Mara Kritsinger jere, wat gediagnoseer is met kanker, met bloedkanker, en ons bid jere dat u die behandeling sê, dat u vir haar kracht gee in die innerlijke mens. Ons vraag jere dat u haar genees, maar ons vraag ook laat u wil geskiet in Jesus naam. Amen. Per aspera ad astra. Dit is 'n latynse spreekwat nog hulle indruk gemaakt het op my. Al as een kind, ek het, ek het nie Latijn, ek het eerst op oorskoel Latijn gehad, so in ons daar was daar nie Google gewees nie. Kon nie gauw op my cell phone kyk, wat beteken hierdie woord nie. En ons daar, kinders, dit is na vele geskiednisleeswoord, was daar ding gewees soos een bibliotheek. En in die bibliotheek was daar boeke gewees, wat wat like soos hierdie type boeke. En as jy nou iets wil weet, dan het jy nou een ding gebruik, ons het het een encyklopedie genoem. En in hierdie encyklopedie het jy allerhande dinge gekry, weisjede wat opgeteken is. En as jy nie een woord of een spreek verstaan, nie was daar woordeboeken. En in een soe woordeboek wat Latijnse spreke, het het ek hierdie Latijnse spreek opgesoek want ek uitvind wat beteken die voor. Wat beteken hierdie woorde per aspera, ad astra? So as iemand nou vir jou vraag, kan jy Latijn praat, dan moet jy vir hom sê, ja, ken Latijn, per aspera, ad astra. En dit beteken, dier die doorings na die ster. Nou daar die aspera is nie baie lekker nie, en is die eerste deel van ons spreek, wat gaan oor die verdrukking van die kinders van die heren. Maar die ad astra is daarom die grootste deel van die preek, en die na die sterre gedeelte word van ons geteken, en die versterking wat die heren vir sy kinders gee, en dan uiteindelijk die verlossing, en die verheerliking wat voor die. Nou kom ons begin met die, die aspera, en ons kyk, hoe die Heere ook sy volk per aspera lei. Nou ons het gehoor in hoofstuk 11 al, in vers 30 tot 35 word het opgeteken, hoe die kinders van die Heere zwaar krijg, hoe hulle vervolg word, hoe die leer op die been gebring word, Daniel 11 vers 31, en die heiligdom verwoes word, ontheilig word, die offers afgeskaf word, ons hoor hoe die verstandig is, in vers 33, onder die volk, baie tot in sig bring, dan staan daar, maar hulle sal strykel, dier swaard en vlam, dier gevangeniskap en beroving, daalank. Dit is een baie swaar tyd, Daniel hoor ons al, die vorige keer wat hy die boodskap gekryd, reeds in Daniel 7, moes die engel om ondersteun, toe hy gehoor het, die zwaar gaan sy volk voor en toe kry. Dit is nie een lekker boodskap om op jou hart te draan, want hy moet nou onthou, die Heer dit aan omgeopenbaar, die andere Israelite het nie geweet nie. Hy moest dit opskryf en hier die boodskap vir sy nageslachte nalaad, jylle gaan zwaar En dan sê ons tekstgedeelte in oorstuk 12, en nou moet jy onthou hierdie woord 5 tydperke beskryf van Daniel 11 af, en die hoogtepunt is Daniel 12, wanneer die Heere vir ons sê, dit is hoe die finale tydperk gaan lyk. En hy beskryf in Daniel 12 vers 1, in die tyd sal Michael die groot fors wat oor die kinders van jou volk staan optree, en dan sê, en dit sal die tyd, van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het, van het een volk bestaan, en tot op die tijd nie. So Daniel hoor, die verdrukking is deel, van sy volkse toekomst. En weet jy, as ons na die bybel gaan kyk, die laaste boek van die bybel, wat ook praat, oor die eindtijd, en dit is waarmee ons nou bezig is, en in die maand, om so bekie te kyk na, geleerd is, noem dit die eskatologie, of die eindtijd gebeure, dan is dit deel daarvan. Op een praat ook van die vervolging van die kinders van die Heere wat voorliek. En die Heer Jezus sê vir sy disciples, moet verbaas verbaasd wees as hulle julle vervolg het nie, as hulle my vervolg het, hoeveel nie te meer vir julle. So hier die vervolging vir die kinders van die Heere wat hier beskryf word, is iets wat nie lekker is om te oor nie, maar wat ook deel is van die kinders van die Heere sy bestaan. Die verdrukking neem vandag soms ander gedaantes aan as in daar tyd toe hulle visies nie meer kon kerk hou, en die tempel die offers kon bring, die heren kon aan bid soos hulle gewoont is nie. Maar baie mense is ook visies doodgemaak. In vandagse tyd word het op een baie meer subtiele manier gedoen. Begin insluip in die handboeke waar die kinders op school krijg. Wat sê, jy mag nie sê net dat Jezus Christus die enigste verlosser is. Nie? Jy moet maar maak asof hy maar een is van baie van die afgods, afgode wat, wat aanbid word en dat hy ook maar so een van hulle is. Waar die Bijbel baie duidelik sê, daar is geen naam dier wie hy verlos kan word, handelinge 4, vers 12. Geen ander weg, Johannes 12. Ach, 14 vers 6: ek is die weg en die waarheid en die leven, niemand kom na die vader behalwe dier my nie. En dan kom hier die vervolging in die vorm van spot, wat mense vir jou kan denk, hoe kan jy so oudtijds wees, dat jy dink daar is net een God, of dat jy kan dink dat hierdie skeping ontstaan het nie dier die die groot knal, die big bang, maar dier een skeper. Dis mis nou baie oudtijds. En toch is die ironie Jy moet dan baie meer geloof hier om te dink, alles het uit niks ontstaan, as wat jy weet, die Heer het alles gemaakt nie. Ek ken die, die verhaalkie van Newton, wat ook hier die beeld van die sterrestelsel van die planete, wat om die son draai, met balliekies voorgestel het, en met ratte, so dat het so om mekaar draai, en toe een vriend van hom sê, maar, Jo, dit daarom nou oulik, hoe dit gebeur? Ze sê, nee man, al die baliekies was nou maar toevallig ergens en op een manier het hulle hier aan mekaar gespring. En met een groot knal was alles nou eeuwenskielik daar. Net om te sê, ons gloe, daar was een maker. En die Heer het alles gemaakt, kolossensie 1 vers 15 en 16, door sy Seen Jezus Christus. In die begin was die woord, en niks wat ontstaan het het, nie ontstaan dier die woord. Maar nou lees ons in hierdie tyd van verdrukking ook, op alle gebiede, ekonomis word die kinders van die heren benadeel, as hulle getrou volgens Godse wil optree. In vandagse tyd met korruptie en al hierdie type dinge maak mense of jy, jy pas nie lekker in, in die werks opzet, as jy nie ook inval by die manier van doen nie. As juist is dat Daniel absoluut getrouw is in jou werk nie. Mense is baie gauw, jy sal achterkom baie gauw, jaloers op jou, en probeer die leven vir jou moeilik maak, as jy hard werk volgens wat die heren van die kind, sy kinders verwacht van. Diegene wat laie is, hou nie daarvan. Diegene wat ontrouw is in hulle werk, hou nie daarvan. Hierdie verdrukking kom op politieke gebied En weet jy, as een mens na die politiek kyk, dan raak ons baie negatief en pessimistisch, maar reeds in daarie tyd sien ons, wat hy inpak, het die politiek gehad op Godse kinders. En ons kan nie ons geloof in God daardoor laat bepaal nie, maar ons moet juist weet, dit is deel. Het die politieke rai oor die wereld, van die zwaartuie wat voorleid, tot Godse heerlijke, ewige koninkrijk, finaal gaan kom. dan is daar die bekommernisse. Oudeling vraag my na die kerk, by kalt en wal, doem nie maar, like my Daniel het een klompie konings oorleef, hoe oud het die man geword? En ek sê vir hom, ja, die spanningen wat Daniel moes beleef, al is het nou dier die leeuwkeil, of dier konings, waar die een na die ander, het hy nie negentig jaar geword. Hy die een na die ander, bose koning, het hy oorleef. Hoe dit? Ek, ek sê vir hom, ek dink nie, die spanning het om nie oorweldig. Dit is een stuk genade. As die, as die kind van die Heere dit kan ervaar, dat die spanning en Daniel het genoeg gehad, je kan vir jouself dink, nou word jy in een kuil met liws gegooi, net omdat jy bid. Dit is een spanning situasie, maar dit het om nie oorweldig. Met die genade van die Heere. Wat een genade dat ons daar diezelfde God aan bid en in diezelfde krachtveld kan lewe. En dan uiteindelik sien die mens, daar kom ook een aanslag op ons sakramente, die ochend en aandoffers van die Israelite, net so, word het in ons tyd baie afgewater, en dinge mee aangevang. Ons het die voorrecht om die sakramente te geniet, en dis juist die plek, hoekom moet jy hier wees as dit nachtmal is, want dis juist die plek waar God sy kinderse geloof versterkt, En ons het het so nodig. En dis die tweede punt. Nou kom ons by die versterking. Die Heere stuur iemand om sy volk te versterk, vers 1, en die tyd sal Michael die groot grootvolks, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En die Heere stuur die engele, ons het reeds in Daniel gelees van Gabriel, waarvan ons weerlees, toe hy met vir Maria die boods gebring, boodskap van Jezus' geboorte, En hier lees ons van Michaël. En ons rees vroer in Daniel ook, dat hier die engel was, as het ware die beskermengel van Godse kind is. En hy het opgetreen, belang van Godse kind is. Nou lees ons ook in openbaring van die engele, en hoe die engele optreen. Maar nou sê Hebraeus 1 vers 14, ons baie duidelik, engele is dienende geeste. Jy hoor vandag van mense wat sê, man, ek se veel leer, hoe om jou beskermengel te gebruik. Dit is nonsens. Want die, die dienende geest is nie in jou dienst nie, hy is in Godse dienst. Maar ons focus is nie op die engele nie. As Godse engele gebruik om ons te beskerm, dan sê ons vir die Heere dankie, maar ons focus is op ons Verlosser Jezus Christus, wat die belofte vir ons gee aan my, is gegee alle macht En die hemel en op aarde, en kyk, ek is met jylle, ek is met jylle, en dis waar ons hoop krijg, waar ons ons versterking krijg, met die wete, die Heer Jezus los ons nooit alleen nie, hy stap die pad saam met ons, reeds in Jesaja geer die Heer vir sy volk en ballingskap, hy die boodskap, ek moet nie bang wees nie, ek is met jylle, as jylle door die water gaan, door die vier gaan, is ek met jylle, Soms is sy bystand sichtbaar in die mede is wat jou versterk, wat vir jou bid, wat jou ondersteun. En hierdie is ook vir ons aansporing om die bemoedigers te wees van die mense om ons. Daar is dat iemand wat niet jou handdruk nodig heeft, jou glimlach, jou paar woorde van bemoedig, wat een onzaglike verskil in iemand sy leven kan maak. Die Heere beskryf hier hoe belangrijk dit is, recht die Heer Daniel om getrouw te wees. Was my treffend hier die twee woorde wat elke keer gebruik word vir die kinders van die Heere. Op ekie terugblij. Ons het reeds gehoor in Daniel 7 van die vervolging van die kinders van die Heere. Maar dan hoor ons ook hoe praat hy oor, oor die kinders van die Heere en dat hy van die volk van die Heere praat en hy beskryf hulle as die heiligis van die allerhoogste. En hierdie hele boek, Daniel, is een boek wat jou bemoedig en aanspoor om getrouw te wees. Hier is twee woorde in die brews wat gebruik word Die een woord is die chassiediem en die ander woord is die maskuliem. Die chassiediem staan vir die getrouwis. Die maskuliem word hier gebruik in vers 3, die verstandigis. En hierdie boek sê, dit is twee aspekte van jou as kind van die Heeris leven, wat onzaglik belangrijk is, hoe nader ons beweeg na die tyd wat die Heer Jezus weer kan. Die nummer 1 om getrouw te wees, dit beteken om volgens die wil van die Heere te leven, dit moet vir jou belangrik wees. Voor Daniel was dit belangrik, ten koste van, maak nie saak wat nie. As sy loobaan op die spel is, of sy leven op die spel is, hy bly getrou, hy bly God aanbid, drie keer op die dag. En kan denk, maar dit is nou een simpel gewoonte. Word nie maar net formaliteit later nie. Voor Daniel was hierdie gewoonte, een levensbelangrike gewoonte. mense kan sê, maar jy kom nou maar net uit te kerk toe, of jy lees maar net bybel uit gewoonte, of jy bid maar net uit gewoonte. Maar dit er is sekere goeie gewoonte is wat ons sê, byvoorbeeld, ek eet meestal driemaal op een dag, ek hoef het seker nie te doen nie, maar ek dink na soe dag of wat gaan ek achterkom, ek het nie meer die kracht om lekker te funksioneer nie. Ek hoef seker nie elke dag te bid nie maar is levensnoodsakelijk, dit is aasemhaling vir kinders van die Heere. Ek kan my asem net vir so lang oppe, en dan begin het negatief inwerk. En Daniel leer ons in die, gedeelte, in die gedeelte, hoe God sy kinders versterk. Op en baar 3 vers 10 sê die Heere, Ek sal jylle ook vasthou in die tyd van beproeving, wat oor die jylle wereld gaan kom nie Michaël nie, Jezus is die een wat ons vasthoud, maak nie saak wat voor en toe oor ons pad kom, die Heere versterkt. Maar kom ons lees weer vers, een wan, wanneer hy sê na die tyd van benauwdheid, sê hy, maar in die tyd sal jou volk gered word, elk een wat in die boek opgeskrywe sta. Hier is een zekerheid wat Daniel vir sy volk kan nalaat, kinders van die Heere sal verlossing ervaar. Het is belangrik om te weet die getrouw is, die chassiediem, die verstandig is, die maskelim, hulle name is in Godse boek. Dit is die selfde mense, dit is ek en jy wat gloe dat Jezus God is. Ek hoor Die week iemand wat sê, ons manne wil so graag werk vir iets. En as jy gewerk het vir iets, dan voel jy jy verdien het. En die moeilijkheid met godsnes is dat het anders werk, want God gee jou genade, sonder dat jy dit verdien maak aan jou sy kind. En hy gee die belofte. Johannes 6 vers 47, Elkeen wat in my gloe, het die eeuwige lewe. En hier die eeuwige lewe word ook in Daniel beskryf, selfs die wat opstaan uit die dood, het die eeuwige lewe by God. Je kan seker wees van jou verlossing, net omdat je glo dat Jezus God is. 1 Johannes 5 vers 12 Wie die sien het, het die leven. Wie nie die sien van God het nie, het nie die leven nie. Daar is een van twee groepe wat nie vir ons nou sigtbaar is, nie maar een dag sigtbaar sal wees. Die wat kinders van die Heere is en die wat nie kinders van die Heere is. En dit wat nou gebeur hier op aarde is bepalend vir waar jy die eeuwigheid gaan doorbring. Of van eeuwige heerlijkheid, soos wat Daniel beskryf in vers 2, of van eeuwige afgeruising wees Daniel in die oud-testement, moest dit weet, vir die volk opskrywe, aan die einde van sy leven, ook nalaat, so ons dit kan lees, en vandag toe kan weet, is woord van God. Dit is een realiteit, dit is iets wat ons van Daniel kry, en moet saamvat, daar gaan, kom ons vat een klompie van die dinge saam, Daar gaan een lichamelike opstanding wees. Die dooiers word opgewek tot een nieuwe leven. Mense wat nou reeds begrawe is, of hoe hulle ook al dood is, gaan opgewek word. Dit sê die Bijbel, gaan gebeur. Nou moet twee staan daar ook, die lichaam is onsterflik. Jy gaan ewig bestaan, of in Godse sene in die teenwoordigheid, of in sy straffende in teenwoordigheid, in die helse smart. Hy sê verder dat die opstanding sal die oordeel voorafgaan waar daar dan een scheiding gemaakt sal word tussen die twee groepen. Die mense gaan eerst opstaan en dan vind die eind plaas. Die opgestaande heiliges ontvang die eeuwe gelewe en word gekroon met eer en heerlijkheid. Dit word ook in Daniels Seewel reeds gesê, soos wat die seen van die mens die eer en die heerlijkheid ontvang, word dit aan die heiliges gegeen. Die ongeloofig gesal ook opstaan, maar dit is een opstanding tot verderf. Johannes 5 vers 28 en 29 sê dit vir ons en omstreep hier die feit van Daniel. Duidelik. En dan wat hier geleer word vir ons vandag, die verdrukking en die leiding is een onvermeidelijke deel van die pad wat ek en jy loop. Die feit van Godse bijstand en versterking, is ook een feit, en dit is wat ons draag, in ons levens. Daar is een hoop in die harte van Godse kinders, waar die eeuwigheid wat voorleen, selfs Daniel word aangemoedig, Daniel, gaan hierin, hierdie woorde, blij verborgen en verseel tot op die tyd van die einde toe, maar uiteindelijk sê hy in vers 13, gaan jy hierin na die einde, En jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Ook Daniel sal opstaan uit die dood met die heerlijkheid wat wacht. En dit bring ons uiteindelijk by die heerlijkheid. Ons weet is die Heer Jezus wat verloos, wat die verlosser is. Hy is die een wat die verlossing moendlik gemaakt het en wat ons getrouw maak en verstandig maak. En die verlossing is iets wat hy toeken aan sy kinders so dat jy kan weet dit is nie net lidmaatskap van Godse volk nie maar dit is ook iemand wat jou getrouw aan God maak. Nou gaan hy verder en sê hy ook hy die, hy die verlossing geskieten dier een engel nie en geskieten dier een mens nie maar dit is God self, en Jezus het vir ons kom weis, wat verlossing beteken, hy vat nie net jou sonde weg nie, maar hy wil in een liefdesverhouding met jou staan, dit is waar die Bijbel gaan, liefdesverhouding met God, dit die verlossing, uiteindelijk die verheerliking, word ook beskryf in die gedeelte, ons lees weer vers 2, en baie van die wat, en die stof van die aarde slaap sal ontwaak sommige tot die eeuwige lewe. Die lewe bring die, die uitdagings oor ons pad, en daarom word die elke keer in Daniel ook gesê, wanneer het oor die kind van die Heere sy pad kom, dan bring dit loutering, dit bring reiniging, vir die kind van die Heere trek dit hom of haar nader aan hulle verloser vers 10 stel dit ook, gereinig, gesuiver, geluiter. Mense wat godeloos is, wat nie kinders van die Heere is, nie wat hierdie beproeving beleef en zwaarker in die leven, sal bly godeloos handel. Maar vir kinders van die Heere ook jou pijn trek jou nader in om. Maar uiteindelik, na hier die lewe, kom daar een tyd wanneer daar nie meer pijn is, nie meer lautering en sywering, wanneer daar net die heerlijkheid van God vir sy kinders gegeef word. Kijk hoe beskryf het dit in vers 3, en die verstandig is, sal glinster soos die glans van die uitspans. Maar as het die verantwoordelijkheid, want kijk na die tweede deel van vers 3, die wat baie tot rechtverdigheid geleid. Wat is rechtvaardigheid? Wat, wat is hier die gerechtigheid wat, wat die Bijbel beskrywe? En dit beteken om in die rechte verhouding met God te leven. Jou leven is nie een swaard meer nie. Die al is die son lekker skyn, so het jy in een swaard meer gedruk. Voel voelai? Is waarom? As jy net langs en op die stuk wit meer druk is dit nie so waarom nie. Vat dan vat pikkie daar in lauriese kar, die swaardkar, <laughs> die sonnetje op hom bak, hy is lekker warm. Vat dan die witkar langs aan, is nie so warm. Ek denk baie keer ons is, ons is allemaal die voorrecht om swaardmeer, swaardkarre te wees. Ek kan Godse genade, alles vir ons self absorbeer, spree ons self lekker warm. Dit is nie wat die Heere sê nie. Hy sê jy meer as een witmeer, of, Jy reflecteer nie net hierdie soonskijn van Godse genade en liefde nie. Jy is amper meer een spiel, wat alles weerkaats, so dat die mense om jou Godse genade en sy liefde kan ervaar. Jy lewe nie net vir jouself nie. Jy lewe verander. Jere sê hierdie rechtvaardig is als skitters is die glans van die jemel, hylle wat baie, gewaas het wat dit beteken om in die rechte verhouding met God te lewe. Dit is die uitdaging vir ons in die week, om in jou werk, waar jy beweeg, Godse genade en liefde te teweerkaats. Dit is nie so makkelijk. Maar dit is die verantwoordelijkheid wat ons het, ons is die chassidiem, ons is die masculine, ons is die verstandiges en die getrouwers. Die Heere sê in hierdie gedeelte, en dit is die waarschuwing, eeuwige skande en verachting wacht vir die ongeloofigis. Hy noem dit hierdie eeuwige afgrys, vir eeuwig afgryslik. Dit is die realiteit. Dis kan dit nie uit die Bijbel wegsteek of mooi praat, of, of vir allemaal sê dit is, sommige mense gaan hel toe, nie allemaal gaan hemel toe. Maar daar is een onblisbare hoop in die, Harte van Godse kinders wat weet dieper as die diepste leiding wat ek kan ervaar in my leven, is Godse liefde. Niks kan my van sy liefde skyn. Ook om die wereld met al sy voorspoed en genot en geluk in my te probeer verlei, weeg dit nie op nie. Romeine 8 vers 8 Leiding van die teenswoordige tyd weegt nie op die nie eerlijkheid wat wacht. Broeders en sisters, ver het saam vandag her aspera, at astra. En die at astra leef vir ons voor. So wanneer die aspera jou steek vandag en jy die pijn ervaar, kijk op, die eerlijkheid wacht, lewe nou in die realiteit met die eeuwigheidsperspektief. Amen. Kom ons verhaal het van die Heere. Ach Heere Jezus, hy ken ons, Daarom moet ons belei, ons wat graag die chassidien wil wees, is nie al het so getrou nie. Heere, baie, maak, baie keer maak ons maar droog in ons eiwe levens, en ons is skam daarom. Maar ons leed het vandag opnieuw aan die kruis, Heere Jezus, en ons vraag, help ons, om, om die masculine te wees, om met verstandigheid op te trein, om ook vir te wees, wat die wonderlijke genade is, om nabendere te leven. Wat die levensvreegte dit in ons levensbring, te weet, die is altijd bij ons, altijd in ons, altijd om ons. Die sien in de hand, nie hand van oordeel, er is zwaar op ons die, maar die sien in de maak ons leven lig. Help ons daarmee, ons verhaar dit in Jezus naam, Amen. Jy het geleentheid om die liefdesgaves te gee daar na ons slotsing. Versang 263 is die prachtige gelofte lied wat ons elke jaar op 16 december sing. En het sluit af met die kostbare woorde. Jy sal in vers 1 reed sien dat ons voorzaad het staat gemaakt op Godse verbond. Sy ooreenkomst met sy kinders. En dan sê vers 4, en dit is wat ons gaan sing net vers 4. Hoe laat die wonder, die wonder, die wonder van gelofte en van, van bloedrefier, maar ook die wonder van, van die boodskap vandag, hoe laat die wonder op ons velde, die wijsheid van die handel blyk, dat nie dier kracht en nie dier helde, jy die Heer, jy doel met ons bereik. Ons neem dit in die toekomst mee, jy wil jy vrede aan ons gee, mag allemaal jy as opereer reeds in die wereld ken en eer. Om ons loof, die Ere gesang 2, vers 4. Hoe la die wonder op ons velde die weisheid van die handel blij dat nie die kracht En die Here helder hier hy doen met ons by ons neem dit in die toekoms mee jy val die vrede aan ons gee magalmal hier as Christus ontvang die van die Heere en gaan in sy vrede, die genade van die Heere Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle allemaal, Amen.